От Имало едно време, на място, където конете били мерило за богатство, двама братя, които живеели отделно и се различавали по имотност. Демитър бил богатият брат, а Джерико бедният. Побързай, Джерико, иначе няма да стигнем преди залез слънце. Двамата братя отивали на голям търговски панаир, който се провеждал в града. Точно преди да тръгнат, дошла дъщерята на Джерико. Моля те, татко, нека да дойда с теб. Пътят е много дълъг, миличка. Ще се измориш. Винаги съм искала да видя града. Моля те, татко. За бога! Позволи на детето да дойде и да тръгваме! Ще бъда послушна, тате, обещавам. Добре. Скачай на коня. Яздили цял ден и на свечеряване били доста близо до един град. Да намерим място за пренощуване и на сутринта ще влезем в града... има някаква колиба. Наистина. Да вървим. Това не е колиба, а конюшня. Подходящо място да пренощуваме. Виж, там има много вода и храна и за конете. Какво вълнуващо място да прекараме нощта? хе Добре! Хайде да вечеряме и да лягаме да спим! И така тримата прекарали нощта в конюшнята. На другата сутрин се събудили рано и се приготвили да продължат пътуването си. Хайде, Нора, трябва да тръгваме. Идвам, татко! Какво беше това? Виж! Да не би кобилата ни да е родила с нощи! Ако беше родила, жръбчето щеше да стои до нея, само че то отиде при коня ми. Но, Чичо, как може ребец да роди? Вярно, братко, то дори прилича на кобилата ми. Така е. Сложи му храна и вода и после го дай на мен. Но, братко, конете не се срещат под пъти и над път, Джерико. Може би това жребче се е загубило в гората и е дошло тук при жребеца ми. Ако твоята кобила беше негова майка, то щеше да отиде първо при нея. Тъй като дойде при моя кон, значи принадлежи на мен. Виждаш ли? Какво? Двамата братя дълго се карали, кой да задържи жребчето. Накрая на нора и хрумнало нещо. Татко, Чичо, защо не отидем в града? Нали мъдрият крал е там? Да отидем при него и да го помолим да отсъди. Тя е права, братко. Да, дъщеря ти е по-умна от теб. Да вървим! Те стигнали до портите на града. Докато братята говорили с краля, Нора прочела една обява с снимка на крадец, закачена на близко дърво. На обявата пише Крадец, този, който съобщи на краля местонахождението му, ще получи награда от 100 до ката. Братите разказали всичко на краля. Е, какво мислиш? Много труден случай, ваше височество. Ако кобилата беше майка на жръбчето, то щеше да суче от млякото й. Но жръбчето не принадлежи и на богатия брат. Той спори само от алчност. Иначе има достатъчно свои коне и лесно може да остави бедния си брат да вземе жръбчето. Е, нека видим дали братята са бедни или богати заради чист късмет, или благодарение на своя ум. Какво смятате да правите, Ваше Височество? Когато разумът липсва на помощ идва мъдростта, да видим кой от двамата братия е мъдър. Тъй като кончето не принадлежи на никой от вас, ще ви задам един въпрос. Този, чийто отговор ме удовлетвори, ще получиш репчето. И така, кралят задал на братята въпрос: Кое е най-бързото нещо на света? Кое е най-нежното нещо на света? Кое е най-ценното нещо на света? Всички били изненадани от странните въпроси на краля. Те нетърпеливо очаквали отговорите на братята. Демитър помислил, че ако възхвали краля с отговора си, той ще отсъди в негова полза. За това казал следното. Това е лесно, ваше височество. Кое е по-бързо от вашия кон? Какво може да е по-нежно от леглото ви? И кое е по-ценно от сина ви? Какъв е твоят отговор, Джерико? Джерико бил обикновен, честен човек. Той не знаел как да впечатлява хората с префарцунени и гръмки думи, затова не знаел какво да каже. «Ваше височество! Другият брат дори няма отговор!» «Да, но липсата на отговор е по-добре от неискрения отговор. Нека изчакаме малко!» Нора мислила доста. Тя искала да отговори честно и изведнъж и хрумнало нещо. Извинете, ваше височество. Може ли да отговоря вместо баща си? Разбира се, защо не? Да призная честно, не знам правилните отговори, но според това, което видях по света, най-бързото нещо е вятърът. Той е толкова бърз, че може да предизвика буря и да разруши всичко по пътя си. Най-нежното нещо на света е детската целувка. Като целувката на това жребче. А най-ценното нещо на света трябва да е честността. Иначе нямаше да обявите награда от 100 дуката, за да хванете крадец. Браво, браво! Джерико, дъщеря ти наистина е мъдра, честна и откровена. Доволен съм от нейния отговор. Давам ти не само това жребче, но и сто кония и 10 000 доката като награда. Колкото до теб, Демитър, ти можеше да си щедър, но предпочете да си лош. Лошотията може да те отведе до някъде, но само искренността носи трайни награди. Нека това да ти е за урок. Разбирам, ваше височество. Благодаря ви, господаря. Наистина сте много великодушен. И така. Можем да играем лоши номера на другите, но те няма да ни отведат далеч. Хората ще прозрат под уста. Ако искаме да живеем щастлив, пълноценен живот, трябва да сме честни, откровенни и мъдри.